Pista 45 Istoria culturii și civilizației patru roman de Ovidiu Drimba Editura, Seculum Editura, Vestala Pagina, 444 Citesc nota 2 Recent s-a adăugat interdicția de a inhala fumul de tutun și de a se administra injecții. Se recomandă chiar și abținerea de a mirosi vreun parfum, în paranteză inclusiv o floare. Închid paranteza, încheiat notă 2. În paranteză, dacă prin nerespectarea acestor obligații fusese răsiliți să întrerupă postul, chiar la recomandarea medicului, musulmanii trebuiau să recupereze zilele nepostite imediat după terminarea lunii ramadanului. Închid paranteza. Credinciosului i se recomanda ca în acest timp să evite certurile, calomniile, bârferile și conversațiile indecente, să aibă o atitudine conciliantă, să facă acțiuni caritabile și să citească des Coranul. Nu erau obligați să țină acest post. Muribunzii, soldați în timpul unei campanii militare, bătrânii, femeile gravide sau cele care alăptează, în schimb toți aceștia vor da pomeni pentru zilele nepostite sau o rudă în locul lor faține postul Penitențial. De asemenea, bolnavii obligați de medic să bea sau să mănânce cei care efectuau munci grele și cei care se aflau într-o călătorie de cel puțin două zile, dar toți aceștia trebuiau să recupereze zilele nepostite. În timpul lunii ramadanului, moscheile erau pline, în paranteză, în marile orașe, unele erau deschise toată noaptea, închid paranteza, iar în localurile publice și în familii aveau loc petreceri și ospete, în paranteză, bineînțeles, după apusul soarelui, închid paranteza. În fine, un pelerinaj, în paranteză haji, închid paranteza, cel puțin o dată în viață la Mecca și locurile sacre din împrejurimi, era a cincea datorie pentru musulmanii de ambele sexe, care aveau posibilitatea materială să-l facă și dacă starea sănătății le-o permitea. Pelerinajul era un obicei practicat și de arabii epocii preislamice, Muhammad însă l-a islamizat centrându-l pe Kaaba și Arafat. Pelerinii care porniți din țări îndepărtate cădeau pe drum erau considerați martiri. Marele pelerinaj avea loc în trecut la fel ca azi, în ultima lună a calendarului islamic și consta într-o serie de ritualuri care țineau șapte zile. Centrul pelerinajului era sanctuarul Kaaba. Orașul Mecca este înconjurat și protejat de jur împrejur pe o distanță de cel puțin 5 km care spre sud-est puteau ajunge până la 30 km pentru a cuprinde și ghilimele Muntele, închid ghilimele Arafat, în paranteză o colină înaltă de 30 metri, închid paranteza, de un teritoriu numit Al-Haram, în paranteză ghilimele Sanctuarul, închid ghilimele, închid paranteza, în care accesul nemusulmanilor era strict interzis, vezi notă 1. Citesc notă 1. Cu excepția perioadei ghilimele Marelui Pelerinaj, închid ghilimele, azi nemusulmanilor li se cere să aibă pe pașaport o viză specială pentru acest eveniment. Încheiat notă 1. În centrul orașului se află ghilimele Moscheia Sacră, închid ghilimele, un spațiu vast de aproximativ 165 metri pe 110 metri, înconjurat de o colonadă acoperită datând în forma sa originară din secolul VIII. În paranteză, acoperișul de azi constă dintr-un șir de cupole conice din secolul XVI, închid paranteza. În această curte interioară se aflau o fântână pentru abluțiunile rituale, o mică construcție numită ghilimele Casa lui Abraham, patriarhul biblic considerat strămoșul comun al arabilor și evreilor, iar în mijloc, templul Kaaba, în paranteză, ghilimele Cub, închid ghilimele, ghilimele Zar, închid ghilimele, închid paranteza, o construcție simplă de piatră vulcanică de formă aproape cubică. Vezi notă 1. Citesc notă 1. O construcție înaltă de circa 15 metri și cu laturile de 12 metri și 10,60 metri într-un colț exterior la o înălțime de 1,50 metri este încastrată faimoasa ghilimele piatră neagră, închid ghilimele, în paranteză, un aerolit, închid paranteza, spartă de secole în trei bucăți mai mari și câteva fragmente, recompusă și prinsă într-o montură de argint. În interior, nimic altceva decât o scară și câteva lampadare. Încă din timpul lui Muhammad, în paranteză, poate chiar dinainte, închid paranteza, ca era acoperită cu o uriașă învelitoare a cărei culoare varia de la un calif la altul. Azi, învelitoarea este de brocat negru, având brodate cu fir de aur, versete din Coran. În fiecare an este înlocuită cu alta nouă. Cea veche este tăiată în bucăți mici, vândute ca relicve pelerinilor, al căror număr depășește cifra de un milion anual. Încheiat notă 1. Riturile, ghilimele marelui pelerinaj, închid ghilimele, erau și sunt numeroase și complicate, dar stabilite cu precizie și minuțiozitate până la cele mai mici amănunte. Constau în linii generale în următoarele. Pelerinii bărbați veneau îmbrăcați în veșmânt alb, fără cusătură, compus din două bucăți separate, înfășurate pe corp, iar femeile complet în alb, pe cap cu o basma și fără văl. Pelerinii făceau în conjurul caabei de șapte ori, după prealabila abluțiune rituală. De fiecare dată sărutau piatra sfântă, în ghilimele piatra neagră, închid ghilimele, închid beau din apa sărată și amară a fântânii din incinta moscheii, apoi se rugau la alte două locuri sfinte situate pe două coline din imediată apropiere. În zilele următoare mergeau într-un sat Mina, la 8 km de Mecca, ara porneau spre ghilimele Muntele, închid ghilimele Arafat, la 20 km de Meca, la poalele căruia petreceau noaptea în corturi sau sub cerul liber rugându-se. La întoarcere adunau de aici mai multe pietre pentru ca ajunși la mina să le arunce în ghilimele demonii, închid ghilimele întrupați în trei stâlpi de piatră. Apoi pelerinii se rădeau pe cap, în paranteză, sau doar se tundeau, închid paranteza, iar femeile își tăiau simbolii cu o șuviță de păr și cu toții îmbrăcau veșminte curate sau noi. La urmă sacrificau animalele pe care le adusese cu ei, oi, capre, cămile și se ospătau timp de trei zile, petrecând liniștit cu prietenii, în paranteză spăt pe care musulmanii turci îl numeau ghilimele Marele Bairam, închid ghilimele, închid paranteza. În ultima zi se reîntorceau la Mecca pentru a mai face încă o dată în conjurul Kaabei Mulți teologi musulmani, în paranteză chiar și azi descendenții carigiților, se scrie k -a, -h a r i d j i, -t -i închid paranteza, consideră drept al șaselea arcan, ghilumele, războiul sfânt, închid ghilumele, jihad, care însă n-a fost socotit niciodată printre obligațiile rituale inderogabile. În doctrina clasică, jihad, în paranteză a cărei a variat după țări și de la o epocă la alta, închid paranteza, consta în acțiunea armată întreprinsă în vederea securității și expansiunii islamului. Unii doctori islamici însă l-au conceput în sensul de efort al omului asupra lui însuși în vederea perfecționării sale morale și religioase. Jihad trebuia să rămână o chemare permanentă la unitate, să stimuleze conștiința religioasă a comunității, în paranteză uma, închid paranteza, și străduința sa de a face să domnească în lume ghilimele drepturile lui Allah și ale oamenilor, închid ghilimele prescrise de Coran, în paranteză conform sumare punct elisef, se scrie l-i-s-s-e cu accent ascuțit f-f, închid paranteza. Islamul n-avea un corp sacerdotal propriu-zis căci imamul, hatibul, cari, cas sau muezinul nu sunt de fapt preoți, asemenea celor creștini cu o funcție exclusivă și cu o pregătire teologică de specialitate. Cum în epoca preislamică nu era nici Cahin, ghilimele, prezicătorul închid ghilimele, care, posedat de un gin, prezicea viitorul sau găsea obiectele pierdute. La Meca, serviciul foarte bine remunerat al sanctuarului, în paranteză serviciul care se transmitea din tată în fiu, închit paranteza, era încredințat membrilor unei familii locale influente. Mistica islamică, în paranteză, structural, arabii nu sunt înclinați spre misticism, închid paranteza, a apărut și s-a dezvoltat mai întâi în Siria și Persia, sub influența misticismului creștin a hinduismului și a filozofiei neoplatonice. Misticii musulmani au apărut chiar în secolul VIII, dându se numele de sufiști, în paranteză, de la suf, haina de lână, aspră, pe care o îmbrăcau ca semn al sărăciei, penitenței, renunțării și ascezei, închid paranteza. Doctrina sufistă predică scufundarea în non-existență sau în realitate absolută. Ca mijloace pentru a se transpune într-o stare extatică, sufiștii se serveau și de muzica instrumentală, de dansuri și de băuturi ametitoare. Filozoful și teologul care a sistematizat doctrina sufistă, punându-o de acord cu ortodoxia islamică, a fost al Ghazali, se scrie Ghâful Az al i Împinarea elementului religios cu elemente de ordin politic sau social, precum și faptul că fiecare popor supus de arabi își însușea doctrina islamică în felul său, au dus la formarea unor orientări religioase schisme și câteva secte, de asemenea la constituirea foarte multor confrerii de tendințe diferite, contemplative, politice, de caritate sau de propagandă religioasă. Aceste ordine religioase, în paranteză conform emaredumic.montet, închid paranteza, au un caracter esențialmente laic. Membrii lor sunt numai bărbați, se căsătoresc, trăiesc în familiile lor și numai în mod cu totul excepțional duc o viață ascetică. În 1153, un autor enumera 73 de orientări teologice. Prima, în ordine cronologică, era cea a acarigiților, în paranteză ghilimele răzvrătiții, închid ghilimele, închid paranteza, apărută în dată după asasinarea califului Otman, în paranteză 656, închid paranteza, și caracterizată printr-un rigorism foarte aspru. Mutaziliții, în paranteză ghilimele neutri, închid ghilimele, închid paranteza, s-au constituit în secolul al VIII-lea într-o școală de teologie heterodoxă bazată pe interpretarea raționalistă a dogmelor și combătând doctrina predestinării. În paranteză, vederile lor liberaliste se extindeau și asupra domeniului guvernării politice, închid paranteza. Și ții, în paranteză gilimele, sectanții, închid gilimele, închid paranteza, care îl venerau pe Ali ca pe continuatorul spiritual al lui Muhammad, acceptând numai tradițiile provenind de la el și de la continuatorii săi direcți. Credeau, în paranteză, probabil că sub influența mesianismului iudeo-creștin, închid paranteza, în venirea ultimului imam, Muhammad al Mahdi, care n-a murit în 878, ci stă ascuns undeva, dar va reveni să restabilească pe pământ pacea și dreptatea. Și ismul, în paranteză răspândit azi în Irak și Iran, închid paranteza, s-a ramificat în mai multe direcții, dintre care, mai importantă, este cea a ismailiților, în paranteza apărută în secolul nou, închid paranteza. Această sectă, ai cărei membrii inițiați erau ierarhizați în 12 ghilimele grade, închid ghilimele, care a jucat un rol important în epoca cruciadelor și a căror doctrină avea un fundament filozofic neoplatonic, vezi, notă 1, aplică Coranului o interpretare alegorică. Citesc notă 1. Conform, nabanii se scrie n-a-b-h-a-n-i, coriba se scrie k-a-o-r-i-b-a-a, -a -a, ghilimele. După ei, Dumnezeu a creat Universul prin intermediul rațiunii universale. Aceasta a creat sufletul universal, care a dat naștere materiei prime, spațiului și a timpului. Omul, desăvârșit, trebuie să se reîntoarcă la izvorul său, căutând uniunea perfectă cu rațiunea universală, care s-a încarnat rând pe rând în Adam și Seth, se scrie să fie Noe și Sem, Abraham și Ismail, Moise și Aaron. Se scrie AA Răuană, Isus și Petru, Muhammad și Ali. Închid ghilimele, încheiat notă 1. Din Ismailism s-au ramificat mai multe secte, ca Druizi, se scrie K-A-R-M-A-T-I-I și ghilimele Asasini, închid ghilimele, în paranteză, denumirea derivată din cuvântul ghilimele hașiș, închid ghilimele, folosit ca excitant psihic de neofiții sectei, faimoși pentru cruzimea cu care își executau adversarii, închid paranteza. Figură pagina 441 reprezintă o poză. Moscheea lui Ibn Tulun, din Cairo. Detaliu? Încheiat figură. Figură, pagina 445. Reprezintă o poză. Fatada Moscheiei al Azar, se scrie azh R, din Cairo, încă din secolul X. moscheea a fost transformată în Madrasa, în paranteză Institut Superior de Studii Islamice. Închid paranteza, încheiat figură. Viața cotidiană. Momentele importante, la fel ca și cele obișnuite ale vieții musulmanilor, se desfășurau în cadrul unor anumite ritualuri, obiceiuri și superstiții. În paranteză, Vumic dămic. Ali se scrie al Y Mazaheri, închid paranteza, care s-au menținut de-a lungul secolelor. Astfel, obiceiul era ca noului născut să-i se facă baia de purificare cu apă în care fusese răfierte câteva flori. Alături de leagăn, i se aprindea un foc care ar da trei zile și trei nopți ca să alunge spiritele rele. Și i se punea zahăr, pâine și un obiect de aur ca urare de generozitate, viață lungă și îmbelșugată. Mama copilului, timp de 40 de zile de la naștere, era considerată impură, ca atare în acest răstimp nu avea voie să se apropie de foc, nici să atingă vreun obiect de lemn sau de argilă și nici chiar propriul său copil, care, în aceste 40 de zile, era alăptată de o doică îi se dădea un prenume, în paranteză, care, în primele secole ale ierei islamice, era ținut secret, închid paranteza, și un nume de intimitate, echivalent oarecum diminutivului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Numele aproximativ de familie, care s-a generalizat începând doar din secolul 10 era dat de numele unei profesiuni sau localități sau regiuni, în paranteză, totdeauna însoțit de articolul hotărât AL, închip paranteza sau, mai des, de prenumele tatălui precedat de substantivul determinativ IBN, în paranteză ghilimele fiul lui, închid ghilimele, închid paranteza, încheiat notă 1. Sclavii aveau drept nume un adjectiv derivat din prenumele stăpânului lor. Populațiile nemusulmane dădeau fiilor lor două prenume, unul musulman, celălalt legat de religia lor și cunoscut numai de coreligionarilor. lor. Copiii erau obișnuiți de mici să fie curați, cuvincioși și să asculte de părinți. La vârsta de 5 ani, tatăl îi învăța rugăciunile și abluțiunile rituale. Circumcizia, practică străveche răspândită la popoarele semite și la unele popoare de negri, era efectuată în paranteză, fără a fi o practică inderogabilă, închid paranteza, în cadrul unei ceremonii solemne. Riturile și ale căsătoriei, în paranteză acte care nu aveau un caracter religios, închid paranteza, variau de la o regiune la alta a imperiului. Uneori părinții se orientau după horoscopul copiilor lor, iar părinții fetei se informau asupra firii viitoarei soacre a fiicei lor. În Persia era obiceiul ca tânărul să trimită fetei un buchet de flori, dacă ea îl primea, însemna că îl accepta ca logornic. După care, părinții tânărului îi duceau logodnicei bomboane și un inel de aur sau de argint. La nuntă, care se putea celebra numai în anumite zile sau perioade ale anului, era invitat tot satul sau la oraș toți membrii breslei în paranteză sau Breslelor, închid paranteza) celor doi socri. Ceremonia căsătoriei, care n-avea un caracter religios, avea loc în casa tânărului. Cadiul redacta actul de căsătorie, un contract prin care Mirele se obliga să ofere tatălui Miresei o anumită sumă de răscumpărare, în paranteză mar se scrie m a închid paranteza. Actul mai putea conține și alte clauze, anumite condiții asupra cărora tinerii căzuseră de acord, în paranteză de pildă, angajamentul tânărului de a nu își mai lua și alte soții, una, două sau trei câte îi permitea Coranul, închid paranteza. Apoi Cadiul le punea a tinerilor de trei ori întrebarea dacă acceptă termenii contractului și dacă consimt să se căsătorească mirii, martorii jurați și Cadiul semnau contractul, se citeau câteva versete din Coran și ceremonia oficială era terminată. Urma ceremonia nupțială cu tradiționalele cântece de nuntă, cu mirele călare pe cal și înconjurată de prieteni, cu mireasa pe o litieră purtată de patru catâri împodobiți cu panglici și clopoței cu trusoul ei expus vederii publicului când procesiunea străbătea străzile orașului, în fine, ospățul de nuntă în casa Mirelui. Mult mai sobră era ceremonia funerară, prescrițiile religioase precum și dispozițiile unor califi, care însă nu prea erau respectate, interziceau bocitul și participarea femeilor la înmormântări cortegiul funebru, ducea corpul defunctului la moschee. În paranteză, fiecare moschee avea o încăpere rezervată ceremoniei funerare. Închid paranteza, unde ruda, cea mai apropiată, recita o rugăciune. Apoi, corpului neînsufletit, i se făcea baia rituală de purificare, îi se tăiau unghiile, îi se rădeau mustățile, îi se depilau subțiorile, era îmbrăcat cu un simplu șort și învelit într-un cerșaf alb. În fine, era depus în groapă cu capul spre meca. Pe piatra de mormânt se grava numele defunctului, calitatea sa și data morții. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Începând din secolul X s-au construit monumente funerare impunătoare, cele ale califilor ale membrilor familiei sale sau ale celor foarte bogați erau dotate cu substanțiale venituri anuale destinate cheltuielilor de întreținere. Încheiat notă 1. Odată pe săptămână, membrii familiei veneau la cimitir ca să stropească mormântul, în paranteză, dar nu se aduceau flori și nici nu se plantau pe morminte, închid paranteza. În era urmată de un ospăț funerar care se repeta la șapte și la 40 de zile, care era oferit și unui număr cât mai mare de săraci. Culoarea veșmintelor de doliu varia după regiuni, albă în Iranul Oriental, în Spania și Maroc, sau albastru închis și negru în Iranul Occidental. Locuința varia în funcție de clima diverselor regiuni, de materialele de construcție disponibile și firește de posibilitățile economice ale fiecăruia, încât o descriere a locuinței musulmanilor nu este posibilă decât în linii cu totul generale. În special, în primele secole ale islamismului, o locuință consta de obicei din mai multe construcții dispuse în jurul unei curți mari, având în centru o fântână sau un bazin. După acest sistem, erau concepute moscheile, caravanserairilor și chiar locuințele particular. Casa, cu acoperiș plat și balustradă, formând o terasă, avea adeseori un etaj și un demisol, unde era bucătăria și cisterna cu apă potabilă. Casele celor bogați erau foarte spațioase și cu un mare număr de încăperi, în paranteză chiar peste 30 închid paranteza. În orașele din Iran și Mesopotamia, salonul de vară era răcorit de o fântână arteziană care alimenta un mic bazin de marmură, iar în casele care aveau o fântână în curte, apa era dusă la etaj printr-un sistem de găleți acționat de roți, scripeți și frânghii. Nu lipseau latrinele comunicând prin tuburi de scurgere cu Haznaa. Începând din secolul X, creșterea populației a dus la scăderea numărului de case familiale și la construcția de blocuri de 6, 8 și chiar zece etaje și acestea erau de obicei grupate câte patru în jurul unei curți sau grădin. În țările cu o climă foarte caldă, încăperea principală era răcorită cu un sistem original, folosit mai întâi în Persia, pe pereți, erau atârnate tapete mari de fetru, deasupra cărora trecea un tub orizontal de plumb cu apă care picura prin găuri minuscule, umezind în permanență tapetele și prin evaporare, menținând o temperatură mai scăzută. Iarna, în țările cu climă rece, casele erau încălzite cu cărbuni arzând în căldări mari de metal. Mobilierul era redus mese mici și joase, taburete sofale de-a lungul pereților, perne așezate pe jos, cufere pentru haine și lânjerie în loc de dulapuri. Covoare pe jos și pe pereți, iar drept pat o saltea umplută cu bumbac. În plus, în interioarele caselor celor bogați, lustre, oglinzi, recipiente pentru ars, substanțe parfumate, vase decorative, măsuțe de aramă și, în pereți, nișe pentru bibelouri. În plin F mediu îmbrăcămintea unui orășan musulman consta, după cum arată miniaturile din secolul XII, dintr-o cămașă de pânză albă care se încheia pe umărul drept, prinsă cu nasturi de len sau de metal, indispensabil de pânză și pantaloni de stofă colorată și un fel de jachetă, tot de stofă în culori, lungă până la genunchi, cu două buzunare mari și unecile foarte largi și lungi, strânsă la mijloc cu o cingătoare de mătase în care se țineau punga și batista. Pe stradă, în anotimpul rece, se mai purta și un fel de mantou, o jubea foarte largă de postav. În picioare, șosete multicolore tricotate de lână și papuci cu tocuri din piele sau pânză. Mulțimea prefera încălțămintea de culoare roșie. Persoanele elegante preferau culoarea galbenă sau neagră, în paranteză, dar nimeni nu intra în casă încălțat, închid paranteza. În afară de aceasta, îmbrăcămintea musulmanilor prezenta unele variații, nu numai în funcție de regiuni sau de poziția socială, ci și de profesiuni. Practicarea riturilor religioase îi obliga pe credincioșii musulmani să fie totdeauna foarte curați și îngrijiți. Toți bărbații purtau barbă, a cărei lungime, formă și culoare indicau poziția socială. În alții funcționari, imamii, judecătorii, medicii sau profesorii, barbă foarte lungă și vopsită alb, muncitorii și sclavii, barbă tăiată scurt, negustorii și meșteșugării, barbă de lungime potrivită și vopsită în roșu, galben, verde sau albastru. Bărbații toți se rădeau pe cap, în afară de prinți. În paranteza, aceștia purtau cozi lungi împletite, închid paranteza și desclad, care își lăsau părul nevopsit și potrivit ca lungime. Mustața era rasă sub înări. Numai extremitățile erau lăsate cât mai lungi. Musulmanii își tăiau unghiile în fiecare vineri și își depilau subțiorile tot la 40 de zile. Cei mai eleganți se parfumau și își fardau ochii. Femeile își petreceau aproape tot timpul în casă. Nu ieșeau decât foarte rar, înfășurate în vălul lor de o anumită culoare, pentru a se duce la moschee, la ceremoniile familiale sau la baia publică. Femeile de condiție modestă nu purtau niciodată văl. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În Orient, nu numai femeile musulmane purtau văl, dar îl purtau numai cele bogate și elegante. Tocmai din acest motiv, Coranul recomanda portul vălului, pentru că Muhammad voise să extinde și asupra femeilor de condiție socială modestă sau umilă dreptul de a purta vălul, ceea ce în fond era un privilegiu de clasă. Începând din secolul IX, însă vălul n-a mai fost purtat decât de femeile din categoria socială mai înstărită. Zecile de milioane de musulmane care trebuiau să muncească și deci le incomoda, nu l-au mai purtat, în paranteză, decât dacă doreau. Închid paranteza încheiat notă 1. Viața femeii se escurgea monoton în harem, vezi nota 2, apartamentul rezervat femei și copiilor, unde accesul bărbaților străini era oprit, cu excepția medicilor a negustorilor și a astrologilor, în care caz femeile își puneau imediat vălul. Citesc nota 2. În arabă, haram, ghilimele sanctuar, loc sfânt, închid ghilimele, în paranteză de pildă ca aba din Meca era un haram, închid paranteza. Haremul nu implica, cum greșit se mai crede, prezența a mai multor femei. De altmintre, foarte puțini musulmani își puteau permite luxul de a-și lua și de a întreține mai multe femei. Obiceiul de a rezerva soției și copiilor un apartament separat și exclusiv în harem era răspândit la fel ca și portul vălului și în lumea nemusulmană din Orientul Mijlociu. Încheiat nota 2 Serviciile haremului erau asigurate de eunuci, totdeauna nemusulmani, în paranteză căci islamismul interzicea castrarea musulmanilor, închid paranteza, care se dovedeau a fi servitorii cei mai de încredere și mai devotați stăpânului lor. Numeroasele cărți de bucate din secolul IX și următoarele, transcriind sute de rețete de mâncări, arată mare importanță dată de musulmani artei culinare, care era considerată aproape ca o ramură a medicinei. Această bucătărie folosea foarte mult plantele aromate și mirodeniile, de la cele mai obișnuite, în paranteză pătrunjel, mărar, mentă, cimbru, trevântică, nalbă, iarbă grasă, cimbrișor, tarhon, dafin, chimen, mac, capere, ceapă, usturoi, închid paranteza, până la cele mai rare, cuișoară, piper, mastic, gimber, scorțișoară și altele. Dintre zarzavaturi, foarte frecvente la masă era fasolea, dar leguma cea mai des întâlnită era vânăta care se consuma mult și conservată în oțet, în paranteză, la fel cum se conservau și castraveții, ceapa, ardeiul sau sparanghelul, închid paranteza. În ce privește carnea, prescripțiile religioase interziceau consumul cărnii animalelor sacrificate, altfel decât prin sângerare, de asemenea era în întregime interzisă și carnea animalelor tăiate și sângerate de către un nemusulman. La fel și carnea de vânat era permisă numai dacă animalul fusese prins viu și tăiat prin sângerare. Sub influența evreilor, care erau convinși că porcul este un animal impur purtător de lepră, musulmani interziceau strict în alimentație carnea de porc. În privința animalelor permise, preferintele diferau de la o țară la alta, în Siria, Egipt și Mesopotamia pentru carnea de oaie și de cămilă, în Persia pentru carne de vită și mai ales de oaie, în Turkestan, capa kst ană pentru carnea de cal. În toate țările islamice, căpeteniile religioase, imami, interziceau consumul vietăților, ghilimele impure, închid ghilimele, insecte, reptile, păsări de pradă și, în general, animalele carnivore. Dar un călător, Persan, în secolul XI, informează că în Arabia, măcelarii vindeau în mod curent șerpi, șopârle, arici, câini, pisici și șobolani. Vezi notă 1.